Три дні опісля. Посеред хати сидів Семенко і сестри, і корито з маленькою дитиною стояло. Коло них миска з зеленими накришеними огірками і хліб. На постелі лежала їх мама, обложена зеленими вербовими галузками. Над нею сипів рій мух. «Понаїдайтеся, та й тихо сидіть». А я понесу дитину до Василихи, аби поплекала. Дядя казали би нести рано в полудне і надвечір, а вечір вони самі вже прийдуть. Семенку, не переломи дитину. Я гадав, що ви спали. Дядя казали давати вам студенної води і булку їсти. Марія така чемна, то вона то ту булку фатила і вкусила вже раз. Але я набив та й відоймив мете їсти. Не хочу. Дєдя сука лише свічку і казали, що якби сте вмирали, аби вам дати в руки і засвітити, коли я не знаю, коли давати. Мама подивилася великими, блискучими очима на сина. Без смутку, увесь жаль і безсильний страх зійшлися разом в очах і разом сплодили дві білі сльози. Вони викотилися на повіки і замерзли. Дядя Рано в хоромах також плакали, так головов до двірка лупили. Заплакані взяли косу і пішли. Взяв дитину та й вийшов. Семенку, аби давав Катрусю і Марійку і Василька бити мачусі. Чуєш? Бо мачуха буде вас бити. Від'їди відгонити і білих сорочок не давати. Я не дам, та й єдеві буду казати. Не поможе нічого, синку, мій наймиліший, дитинко моя найзолотіша. Як виростеш, аби сте мене з собою дуже любили. Дуже дуже, аби с помагав їм, аби знедавав не давав кривдити. Я як буду служити, то буду дужий, то я їх не дам. Я буду на них щонеділі приходити. Сменку, Аби спросив дідю, що мама наказувала, аби вас любив. Їште булку. Співай дитині, най не плаче. Семенко хитав дитину, але співати не вмів. А мама обтерла долоною сухі губи і заспівала. У слабім, уриванім голосі виливалася її душа і потихоньки спадала між діти і цілувала їх по головах. Слова тихі, невиразні, говорили, що кленові листочки розвіялись по пустім полю, і ніхто їх позбирати не годин, і ніколи вони не зазеленіють. Пісня намагалася вийти з хати і полетіти в пусте поле за листочками.